الرحيم ور دوستانو حاصل د دا مسلیم داو عقب سر دا چې نفس عقد سره د احناپو په نسبانه چدين او اغا وجوب د چاراتو د مہر راتو او زمه باندې او زمت چابه نه د زوج باندې پس یو کنه واستدلال یو کدا آیات نه ان تب د او دی آیات نه علاوه زمو نور دلایل مشترک تاسو حاشیه بل دلیل زمانگشتے دے لکا اگا واقع د چا دا واقع د بردع بنت واشق الاسجعیہ آئی بارت که لگی شعر حاشرک که لگی دیر وعلم ان لحام مسلکا آخر مسلکا آخر نو دیر متمسکا عبارت سنگا دی زمانگی یو بل متمسک کمشتے دے حاشرکی متمسک تے که مسلکی دیگر دیر دا متمسک ته چې د حشکت الله لقمانه ګلګدلی دا, دا زبنگ یوبل متمسکوم شته دی متمسک لا پځد هغه د بیردع واقعدا چې دی له چینه خاونته مرشه بلال ابن مرره او دې هر اړه مہرنو وکړه کړه انصار یو دیشو ربیع است والسلام وي وی دغه سيزنانو چې کومه لري مثله د ابو ولوي تاسو خپل سوچو کی خاور خلا مل او شوی نو او خاونته مرشه معلومی کی چې په نفس عقد نکاح کول وسره مہر چې دین آغا مہرې مسل مسمم مارلو مہرې مسل چې د پزیمه باندې راغلو ځکه صلی الله علیه وسلم مہرې مسل واجب کله بردع بنتی واشق چې لگا وای کنه هه هه ز چې څنګه دا وای کنه هغه سو وی کنه ماته څه ویلی چې څه دا موچد دا مقرر دا عقد دي او متمم دا عقد دي اغي اجي ته که ځان سپارلو کنه تا خپل سوچي کی چردا معقد چيده دا واجبون کې د مال نوي نو بیا د مرق والی دا مال واجبی خو کې ول د مال واجب دي خو معلومي کی چې په نفسي عقد سره جزین اعمال واجب دي دی بس ګرور مروري کې اذان لچدنو په بل روان دي لکه بیرو بیرو دي ځانو با چې ځه نکل تا بیر دعوې کې واشه دا غم زمند لپاره مستدل دي البتا اس دا لیکن چکم دې د فد اعتراض ګرځي چې تاسو وایي چې را په نفس سے عقد سرمال واجبېږي نفس سے عقد سره بیا نکاهه پاسه ده اهو نکاهه لکه نکاح بغیر د گواهانونو نکاح بغیر د چا نه د یا نکا د موتعدی د غیر دبل په عیدت کې د تاسو سر نکاح وکړل یا نکا د چا سره د یو د اخته نو سره اغبل لا ست کې د یو د طلاق سره اغلا عیدت تیری عطا ولا इटول د نکاح کم نکاح وې ها او چې تلا تلا کې باندې وکا نه یا نکاح د امي سره د حریده پاسا حریده په نکاح کې وا د پاسر بي سو کړل ا ما وکړل دا ټول نکاح پاسې دي احناکم وې چې په دې په عقد سره جدن اغا مہر نو واجبېږي په ذمہ د خاون باندې تر سو پورې چېنی راغلي وتینی راغلي مونږ هم وایو او تغه د کی پکا دتا سو په نفس 77 ورځې دغه دن ما دنه واجب کی بلدا چې ان تب تغه به اموالکم نبي پکی پکې سين عمراله پایا کنه اجاره پکی عمراله اجاره په کی عمراله چې مزدي بس ته کال دفاره وزن کیه اجاره چې تمام مزوره واست او متي اتمتع بکذا مدته کذا به ضرورت سو کذا تنبلاج کړه به کذا چې دن دا کار کوي کا لگا او په د ائمو باندې چې دن اغه ناروال امام مالک رحم الله تب त्याचे ضد جواز کړي له اغه او ابن الله تعالی عنه د رجوع خبر د حجری د هاشمی څخه کوم خبره الله تعالی عنه چې خبره د رجوع راغلی او رجوع, را رجوع کړ خیر به حال خددا ټول دچې دره عربيا سشي لهکا دې کې د جداتو اچره په دې کې دمو هو ترسه داري سې شي لهکا لازم سې شي زګې کوم ابتغاب المال د پیسي ورګړې دي ورګړې دي له وینا والاكن بشرط یقول ابتغاء صحيحا دې شرط چې ابتغاب کوم ابتغاوی شې چہ مطلب د ذکر شي نصرافي کیچا ته پر کامل پر د کامل په ابتغاب کوم ابتغادا حتی لو کان بالنکایل پاسید کچره پر نکا پاسید سره چې کچری پر نکاح پاسس سر داولا کدا ابتغاوا ابتغاوا پر نکاح سرنو یجیب تراخی الالوطی بل اجماع لیا منگا اموائیو چی الا با محر واجبی کی چی اجماع سر داوتی راشی وکدا لوکانا از ابتغاوا لا بطریق نکاح پر طریقی نکاح سرنو بل بطریق نجارتی یو او المتعاتی دعا او بطریق الزنا لا یحلو دالک الپیل دا پیل جائز ندے ولا یجیب المال و اصلہ او مال بالکل واجب ن ملهار خو مطلب خبره کړیو ک ټورته شاامو دا دم زیره معلوبی کږي ه وشرو قولو وه دا, دا کللله طوته اشاره کې چې محسینی نه غیرره مصافه شيء دامن او مشي بدلامن په نیقا کې را اوتون او مشيئ مستیتون کې چغه دغ اجاره ده زنا ده او دا نور کارونه ويدعوت اشاره کوي دی تم لګورهکن دیته لګورهکه نروه والله يشير قولوا تعالى محسنین غیر مصافحین اجازه بریا شوی جواب را کی کرے چې محسنین وي نو دې سره د نکاح پاسیدو وته الله زکه د نکاح پاسیدو د هغه څوک دا محسن نه دی او د هغه غیر مصافحین نو zina او متعاودات نو جنات اورو وته لكن سره دا پدوه هم کوزداه عبارت لګې دے ویو پی هاد المقام اعتراضات دقیقتن بینتو پی بی حاشت تفسیر الاحمدی ویدلتر دیر دقیق اعتراضونا دی اگا ما پا تفسیر احمدی کی چدن اغازی کر کریم پا حاشر تفسیر احمدی کی چدن اغازی کر کریم کل کردے چدن ترین جاوری تفسیر ربانی خرسائی برا گورا یو اعتراض تراغست د محشی ابر توقف ما تغورا کرتا مو گورو اس کا دې آیت ته خدای معلومه شوالا چې مفوضه چې د کنه مفوضه کن یا مفوزه د دې ابتغاء بالمال صحیدا ان تبغوا بالمال داخت نه ماريږي چې بلا مال چې د ابتغا صحیح نه دا آیت نه صرف دا معلوميږي چې د مفوضي مفوضي ابتغاء بالمال مشروع دا اوس بلا مال چې دغه مشروع داو کنه دا اب حضور آیت نوغو اور ایتونو کی بیا راغل انکه هلا یاو ما منکو اګید مالا او د کریستی نه بلکه هو متاوالک مننث متناثوراتوب بس دغه چیند نبی الله والا جواب ادا کړ دی وای دا ایت مقید دی او دا ایت مطلق دی او قانون دار دی چې کله حکم یو او دغه چیند نو حادثه یې وي نو مطلق په چا باندې حبل کی نو دا آیتونه مبدی مقید حمل کو چی پن کی هما تابع کو په مال سره انکه حلايمه مال سره بیا په اعتراض کړ دی شدا کو حکم نه دا خو سبب دی نو جواب ی کړه د محشی چا لکه دا, دا نکاح من وجه حکم دی من وجه سبب دی لای من وجه حکم نه شری سبب مبارحال حکم دی په چ حکم دین قاعده دا دا چې داسې دو آیاتو نا چې حادثه یوي او حکم یوي او یو مطلق بالمقید مطلق په سبب حواله کیږي دغ تونونه مطلق مقا به د عمل کرد دي نو مخص شو د ټولو تونو چې مفه ده مفوزه ده اه زنناه چې د لکه دارې نقا چې دی چې کله کم رواج زنناه دي بلهمالله چې دنغ مشرونه دي مال به سره لکه نو مال به او په ذکر کې او په ذکر ک نه نو کم کم په زیما بانې خو به چېدن هغه لاظ میږي ک نه له ګ ه ل کې وکان المهر مارو مقد غیر مذاف ال العبد دا دره متفرید دې په خپل وضاحت کې ګران نه دي عطف ما سبق دا په ما سبق باندې سرې عطف ته وتفریع لا حكم الخاص او دا تفرید په حکم نه چا باني ته خاص باني ا و ل ان العمل بالخاص واجبن یدي وجنا چې عمل په خاص باني سرې ولا يحتمل البیان او احتمال لس ندري نو کانل مہر مقدر من جانب الشرع دا مهر مقدر دي ته جانب د شارع نه الله تعالی دي غیر موذابن تقديرو ال العباد او د دي مقرر کول چې دن اغم مو فوز عباد او ته دي عباد او ته بیان صرف تفصیل کوي او بیان اسا دغه او بیان ان تقدير المهر تقدير د مهر چې دي عند الشافعي رحمه الله مفوض ال راي العباد واختيارهم اس پارلش وی دی رائے دی عبادتہ اختیار دی عبادتہ لند دپا کلو با یصح سمنا ارغ چ صلاحیت د سمن لری کته ګور یصح مہرن اغه صلاحیت د مہر لری عین د او په ندی و ان کان لا یقدرو په جانب الاکثر اگر چ په جانب اکثر کې د مہر مقدر و و یکر معین ندی مار معین و ولی و ان اده ته هدونہ کم طارا ډیر దే వై వెదోస్తా వ ఇన్ కాన లయక్దరు వ ఇన్ پر اسبانے వ ఇన్ కాన లయక్దరు اگر چ مقدر د ما هر ندی پی جانب بل اکثر زک وئ اتے ته ودا نق انتوارن معلومیگی لیکن یقدر پی جانب العقل په جانب عقل کیسری وہ الله یکون اقل من عشرۃ دراهم اعداد چ د لس رکونا بکم تھا بقول تعالی اما عمل کو لبدی قد علمنا ما فرضنا عليهم فيه وما ملكت ايمانهم اي قد علمنا ما قدرنا عليهم في حق ازواجهم وهو المهر وهو ال... قد علمنا ما قدرنا عليهم في حق ازواجهم وهو المهر وهو ال... فلفرض اس لغی دیتا فلفرض لفظ خاص فرست شیرے څنګه خاصته اوزی علمانه تقدير دا وځوي دي د تقدير لپاره غالبا استعمال د پرز سره د تقدير لپاره دا غالب استعمال د دا ذرازلکا دا دادہزلکا دا حقته عرفيه سره وکړه د حقتي اوله پس کال ذکر شن اور به معنا حقيقت لګرا دي پرز لم به معنا حقيقت دي چا تقدير دي دادہزلکا دا حقته عرفيه پېښګربه با دي باندې لکه ای د دې مثال ته وره فرض القاضي ان نفقتہ اګه تقدرا وي تقدرا چې قاضي چې د نفقه پلان کې د پلان کې خپله لپاره مقرر دا رنګي داغه فرایز وي په میراث کې فرایز زکه دام هغه سهام دي چې هغه مقدری لگا هغه صحیح مقدری مقرشي وي نصف او سوبن ربع نصف سوبن ربع دا کیږي اوګو بلکې سم څو رسات سره سد کای شي ګرب دیبا ذکر دی میراث تولی سید شپګ یونس سفر و وسو مندا تک دا خپل قسم سرسان سرسو دو لسک قسم خالق پیوري حصہ پلار لسو دس ناري نو لاس سره بنتی سره دی ما بکم پلار لا لا اولاد چني بیا ورتا سي پلار چني بیا شي د بابا نصیب جدي پاسه تینه د مورسي مراد دی او اخیافید کلاغه رخصت وسو سړي کو ګر برابر دي تولسو سړيو دورګي نه مسایل نه سب زیات لسو سره الګ چی دا حسیری موکارر کنا سې لهکا زکات او فرایض وی فرایض علم الفرایض تعلم الفرایض وعلموها الناس راضی لگا فالفرض لفظ خاصو نفر چې دا کوم لفظ دی او پات شو دا تکبیر نه علاوه د نوري معناګانی چي دي اب مجازي اخلو اب ولی اصل په لفظ کې اشتراک تک عادتو اشتراک دی عده اشتراک ترachtet چې لکه چې لپس مشترک چې د د پاره د د اشتراک موري ما راګانې چې کوم خپل اب مجازي وي او دا پاتش ودا چې دا تقدیر چې دنده حقیقت عرفیې ده او د خپل معنا ده نو دا معنا به د خپل دا خاص ده معنا تر مراد ده بل شي دې دا زه دې عجیب لګیل فلفرض لفظ خاص او علمانه تقدیر ذم وكذلك ضمیر المتکلم خاص ضمیر المتکلم خاص اشكال ور دي زمير متكلم خاص نه دي ذرابطو مشترک د مابین مذکر مؤنث کی مت مت ذرابط نہ اغا تسنیه مذکر مؤنث جو مذکر جمع دا ټولو کی چند نا بلګی کنه جواب یې کړی چې دا خاص ته پر نسبت سرچاتا غائب او مخاطب تا چې غائب او مخاطب نه دي متکلم خو دې ته نظر کلاسې چیرې دي کې خو اشكال ور دي یو اعلی دبل اشریه مولا ژوند ډیر راند ویلا ما کا خلک کوئی نو اگر چي دي کی تخصیص خود مذکر او مؤنث ہو تسنیه او جمع مذکر او مؤنث ټول کې استعمال اله ما قالو خو تخصیص خبره ده جن هغه او کرا لا په تو کې جوړ کا ایله کنا یو ځای نه ته کا صافی کری کتاب دی کتله وقد الاسناد خاصته ده اسناد څه دي وای کنا اسناد څه لگا خاصته ها ولي د پيل چې د ناغه ته حقیقت نه کړ و سودور د پېل کې هغه اسناد د پېل فایل تا دا حقیقتا دګنه دي نو حقيقي معنا به کړو نو الله فرض نه د فرض نسبتي ځان تکړوي نو دا خاص دي سوتخصه وګرالو دې سوتې کوتر خاص وي اي پر فرض لفظ خاص سره وقذل اسناد خاص عند صاحب التوضيح نو paulima پتاو لګي چې ان المحرم مقدرن په علم الله تعالى چې دا مہر په علم د الله تعالی کې مقدر دي وایا کنا مقدر خو وقت بینه نبی صلی الله علیه وسلم بقول لا محرم لا مهر اقل من عشرتي دراهم روایت چې دن اغ حسن لغیری دې بر بدا د لو ګری لگا لا مهر اقل اویزره سر قیاس هم ذکر کی چې دې مؤید بالقياس هم قیاس کو پقط عدیه د لا محرم لا مهر اقل من عشرتي نل یو یو عضودا او دغه اندام مخصوصه یو عضودا نو هغه چې څنګه په لاسو کې دي د کوم کم از کم دله سر د درهم کم نه کنا وکذا نقيس علاقات علی یدي لانه اذن عوض عوض 10 دراهمه عوض واچو 10 دراهمه 10 دراهمه الکا تو اېدا خاص ده کنا تو نه مطلب درځدا معلوم دی نو تاسو خپل سوچ کې کچره د خاصو نو خاص خو بیا جنغه معلومو البیانی ندی بیا دا نبيستان بیان ولیکره د بیا سره بیا الله باندې تقدیر خاص خو مقدر خو مجمل دکره نبيستان بیان د مقدر کړه دی تقدیر شوه دی الله تعالی کړه دی اوس کم کمشه چ مقدر دا سمره دی هغه بیا معلوم نو نو مجمل په اړه اعتبار سره نبيستان دغه بیان کړه دی نو په یی راز وخت دی تقدير خاص دے تقدير تقدیر شتے دے مقررتیاں شتے اگر مقررت شوے سمرہ دے بیا مجملو نو نبی صلی اللہ حدیث سر بیانوں کو لگ فت تقدیر خاصن و انکان المقدر و مجملن محتاجن الى البیان محتاجن اگر چی دا مجملو او محتاجو چاہتا بیانتا و هادا في اصطلاح الفقہا در چا پہ اصطلاح و ای کنا چی دا پرس پر مانا تقدیر سر چا پہ اصطلاح کی ده استلاد فقهاو که لکه او دا ماچسل اغوما د پد تقدیر بر لیکل دفع او دخلی نوه انا قدر المفروضی لم یعلم من ال آیا اندازه ده مفروض خدا آیت نوه دا اخو مجمل شده خاص نشو نوه نا تقدیر خاص ته او کمچه مقدر دن اغا مجملو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گئی جدنا بیانو کن و اما فی اللغتی بس لی زخیر دید